Boa tarde a todas e todos dende con barro. Estivo por aquí Isabel Díez Ayuso, encantada, segundo declarou, de poder pasear entre eucaliptos, ata o punto de que case sufre a síndrome de Stendhal pola acumulación de tanta fermosura. Pobre. Debería levar algún para Madrid e, de paso, tamén algún eólico, xa que non teñen ningún. A invasión que padecemos de eucaliptos roubou nosas estacións, Para poder admirar o outono galego, compreír a montaña luguesa. Hai moita xente aí na asociación Rosalía de Castro que ten vínculos co Courel por ter nacido pola zona, pero todos os que alguna vez visitamos esta bisbarra montañosa ficamos engaiolados con ela. Un recuncho especialmente fermoso e máxico é o Valdas Mouras, tamén chamado, eu acabo de saberlo, os entaladoiros, Pois ben, un trabalho dirigido por Augusto Pérez Alberti, catedrático de Xeografía Física da Universidade de Santiago, conseguiu que o Xeoparque Montañas do Courel dispoña da primeira cartografía completa do Val das Mouras, un sitio máxico que figura entre os principais lugares de interese xeolóxico do territorio. Para levar a cabo o proxecto, realizouse un exame exhaustivo do relevo desta paisaxe laberíntica dunhas cinco hectáreas de superficie, formado por un gran afloramento de rocha caliza modelado, modelada pola erosión. Os obxectivos da cartografía son dous, axudar a coñecer mellor o lugar dende o punto de vista científico e tamén o de servir de base para trazar unha ruta de sendeirismo. Pérez Alberti advirte que para deseñar esta ruta, en primeiro lugar, haberá que establecer un acordo cos donos, xa que o Valdas Mouras está en terreos privados con varios propietarios. Sinalou tamén que antes de crear un itinerario, compre realizar un estudo detallado da súa flora, algo que ainda está sen facer engadiu que neste lugar hai moitísima vegetación en moitos lugares de acceso difícil onde poden vivir especies que aínda non foron documentadas hai moitos fentos, mofo liques e outras plantas de moitos tipos que deberían ser identificadas por especialistas. Entre as plantas non inventariadas no Valdas Mouras, dit tamén Pérez Alberti que podería haber especies vulnerables, raras ou en perigo de extinción. E antes de establecer unha ruta, pensa que sería importante estudar ben a vegetación, porque existe o risco de favorecer o acceso de visitantes a lugares especialmente sensibles onde se poderia causar un dano ambiental por falta de información. Trátase dun espazo moi frágil. Pérez Alberti indica que o principal obstáculo para realizar este estudo consistiría seguramente en atopar financiamento pero que pagaría a pena, porque para que se conserven os espazos naturais frágiles como Valdas Mouras, hai que poñer moita atención ao trazar itinerarios de visita. Di que no caso deste lugar, o máis conveniente seria delimitar ben un camiño que leve a lugares de interese, pero que tamén evite os puntos máis vulnerables e pedir aos visitantes que non se aparten da ruta. Eu coñezo ben o lugar que, e considero que é un tema moi delicado xa que algún comportamento irresponsable podería arruinar un espazo tan delicado e sensible. Pasamos a outra cousa. Non hai moito que se celebraron os 50 anos do nacemento do grupo musical Fuxan os Ventos. E o martes pasado faleceu en Lugo o padre Mato, Xesús Mato Mato, o seu creador, como tamén de auxilia Lugo para a asistencia a discapacitados físicos. Nos anos 80 foi un dinamizador cultural contra a droga, medalla Castelau, fillo predileto do Concello de Paradela cumpriu 91 anos o pasado outubro. Crego e musicólogo desenvolveu un labor moi importante como investigador e recopilador de música tradicional galega. Dirixiu a Escola Cantoro no Seminario de Lugo e Orfeón Lucense. Foi Crego en Lalín onde fundou a polifónica e a emisora de radio e tamén atendeu parroquias da montaña lucense. En Radio Popular de Lugo oficiaba as misas en galego Foi lucense do ano, homenaxeado pola Cruz Vermelha de Sarria e galardoado cos premios María Castaña e Moncho Balcarce. Orfeón lucense impuxolle a insignia de ouro e o seu concello natal para dela nomeou no fillo Predilecto. Obtivo a primeira medalla castelau, concedida por petición popular co apoio de máis de 2.500 persoas e institucións. O padre Mato non era un cura calquera, rebelde, inconformista, nada resignado e resistente, como dixo del o escritor David Zotero no libro «Cen amigos falan de Jesús Mato». Non tardou en agarrarse ao concilio Vaticano II para manifestar a súa disidencia coa oficialidade e aportar o seu grande área na renovación da Igrexa que pretendeu Xoan 23. Mantivo unha fonda amizade con Enriqueta Otero, a mestra feminista e comunista, secretaria persoal de Dolores Ibarruri. Nuna entrevista comentou, o ano que ingresei no seminario foi o ano en que prenderon a chamada pasionaria galega. Despois de 20 anos no cárcere, deusa circunstancia de que eu tiven que atendela ata que morreu marxinada e soa era un cura considerado perigoso controlado por as xentes da brigada político-social hai unha obra centrada na figura de Xesús Mato o libro editouse co gallo do bicentenario do Concello de Paradela e é un percorrido pola traxectoria vital do Crego con foco ademais na celebración dos 50 anos de fuxa vos ventos imonos a outro tema cunos datos que compre pois pararse neles e reflexionar Os datos do último barómetro de compra de libros e hábitos de lectura que publica o gremio de editores amosan un descenso da porcentaxe de persoas que optan por ler en galego. Frank Alonso, de Xerais, denuncia que os datos poñen de relevo a carencia de políticas de apoio por parte da Xunta e as dificultades extremas ás que se enfronta a industria editorial e os escritores e escritoras galegas. Se poden elixir tan só o 3,1% dos galegos e galegas de máis de 14 anos que leen libros, prefiren ler en galego, mentres que o 96,2% optan polo castelán. Os datos que presenta a lingua galega son moi diferentes aos que obten o catalán aí en Cataluña, onde o 38,9% da poboación prefire ler en catalán. E mesmo son moitos peores que os do éuscaro, onde o 9,8% prefire ler en eusquera, ou os do catalán en Baleares, onde o 10,7% ten o catalán como lingua de lectura predilecta. Fran Alonso, e fincape tamén no abandono ao que está sometido o sector por parte da Administración Pública e a indiferenza con que son acollidos este tipo de datos. Sinala que na última década non se desenvolveu a lei do libro e a lectura. Non se creou o Instituto Rosalía de Castro que preveía a lei para a exportación do libro galego. Non houbo medidas efectivas de apoio aos clubes de lectura en galego nin as bibliotecas públicas. Nunca se elaborou un plan lector que favorecese a lectura en lengua propia O libro galego na TVG só aparece nos programas culturais en horarios secundarios e non se trata nunca de xeito transversal como nos anos 90. O barómetro ofrece tamén información sobre o hábito lector, que en Galicia presenta unha porcentaxe inferior á da media española. Así, o 61,5% dos galegos e galegas afirman ler no seu tempo libre fronte a o 64,1% do conxunto do estado. Galiza é a sexta comunidade autónoma cun com menor índice lector. Despídome con Antonio Zambuxo e o seu tema bricolaxe, saúde e que cante o merlo. Con depois de poixe verixe. un belo santar.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 por sei parte Amanh liga o teu irmão a ver se eu ven aí ainda está por nascer alguém que supera o meu amor por ti Eu posso não ser bom na bricolagem Ser teimoso e achar que a tua crítica foi um ultraje É que a intenção foi boa Um berço nunca montai Eu bem sei que andas à tua Mas nunca fui pai também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 Eu posso não ser bom na bricolage Ser e que a tua crítica Foi um utrage É que a intenção foi boa Um berço nunca montei Eu bem sei que andas à tua Mas nunca fui pai também Eu vai sei que andas a tua mas nunca fui pai também Eu vai sei que anda a tua mas nunca fui pai também